Nem! magam zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem! nem. <Sessz> Kejfel Jancsi. Elég! Ijala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? Akkor lennék boldog, ha mindenki eljön.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 s bár a lényeget még nem értheted, ha még nem értél nehéz éveket. Ha akkor lennék boldog, ha kifestenének, és nem lennék játéka minden mindenféle széle. <Szor> Jó reggelt! Ma 2020, június 9-e van, és ked, a pontos idő 13 perccel múlott reggel 7 óra, amivel az következik, hogy 2 perc múlva lesz reggel 4 8. Zene, aztán belevágok, nem lacsafat százalma. Kélás a 14 éven aluliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Ezt ne felejtsék. Soha Na jó, hát akkor kezdjünk. Kíváncsi volnék a hozzászólásaikra. Szándékosan hozzászólásokat mondtam, és nem véleményeket. Trombítás Kristóf, Mauri Partizán Facebook oldalán egy karikatúrát tett közzé, amelyet a népszava hozott, ezen egy nagy magyarországnyi terület van, ez körbe van, tehát benne a nagy Magyarországban van egy kis Magyarország, négyen állják körül, és az egyik azt mondja, nem akarnak följönni, mire a másik azt mondja, hogy nem, nem, soha. Végülis ez egy tévéműsor, tegyünk bátortalan kísérletet. Hát, ezt próbáltam volna meg egyébként korábban egy rádió műsorban. Azért mégiscsak egy tévéműsor, és majd szeretném felvinni szíves figyelmüket arra, hogy még tévéműsorosabbá szeretném tenni szeptembertől, tehát ez a karikatúra nagyon szépen köszönöm azért ez egy kivételes pillanat, szóval ugye azért ez általában egy tévésített rádió, de hogy az ember olyan eszközökkel kell, hogy éljen, ami egy tévében való, az, azért ez nem egy utolsó dolog, hogyha ezt lehet látni. Szóval ez a karikatúra jelent meg, amelyhez Trombitás Kristóf az alábbi kommentárt fűzte. Depozitumos barátaink hívják fel a figyelmet arra, hogy a népszavának ismét sikerült nagyon bátran megnyilvánulnia, ezúttal a keresztény gyalázás Maradtak a mindig bevethető magyarázásnál, nekik ezt is lehet, nekik ezt is lehet, pont nekik ezt is lehet kérdőjel. Ugye ez a karikatúra, ez gyakorlatilag ugye azt a viccet eleveníti föl, amikor a gonosz malacka beleesik a gödörbe, és valaki azt mondja neki, hogy kihúzlak, amire a gonosz malacka azt mondja, hogy nem. Hogy Magyarország gonosz lenne, akár a nagy, akár a kis Magyarország, ez természetesen ebből a szempontból irreleváns, nem a kettő van egybevetve, hanem a két viccnek a tartományát helyeztem egymás mellé. Ezt ö, átvette ezt a posztot Hoppá Péter, akinek van kormányzati rangja is, és az alábbi szöveget tette közzé. A népszava most épp így éli meg, hogy nincs szabad sajtó. A múlt havi keresztény gyalázás után itt a nemzet gyalázás. Mégis diktatúráról mantráznak naponta károi Mihályék és Kun Béláék szellemjörökösei. Diktatúráról mantráznak naponta károi Mihályék és Kun Béláék szellemjörökösei. Száz év is ugyanezt tették, most is nincs meglepetés. Maga a karikatúra az ugye azzal a címmel jelent meg Orbán Viktor után szabadon, hogy száz év magány, és felette pedig van egy szöveg. A népszabadság is viccelődött, ezt egyébként Trombitás Kristóf tette közzé, hoppál Péter csak átvette. A népszabadság is viccelődött, aztán eltűnt. Felkészül, kettős pont népszava. Én nem fogom letagadni az egyén érintettségemet. A Népszabadságnál korábban dolgozott a barátnőm, és most a Népszavaróat vezetője. Tegnap elkezdtem írni egy hozzászólást Hoppá Péternek, de valahogy annyira ügyetlen voltam elsősorban a kialvatlanságtól, hogy sikerült elrontanom, és nem tudtam elküldeni, befejezni se tudtam. Írtam neki egy messenger üzenetet, amire nem reagált. Rövidesen fel fogom hívni Murányi Andrást, aki a Népszabadság utolsó főszerkesztője volt, hogy ezen kellemes, kellemetlen megfelelő rész alahúzandó pillanatban megkérdezzem, hogy neki ez, ami itt most éppen van, tessék mondani, ez micsoda, hogyan tetszik. Most azonban önöket kérdezem. Én magam részéről még annyit szeretnék hozzátenni én ezt a karikatúrát nem tartom szerencsésnek. Ami trombitás kristóf írt azt sem tartom szerencsésnek. Azt azonban, hogy Hoppá Péter ezt e, bizonyos szempontból a, hát a hivatalosság rangjára emeli, mert Hoppá Péter mégis csak. E, egy miniszteri biztos szemben, trombitás Kristóffal, aki épp úgy egy ilyen plajbásos ember, mint én. Annak a jelentősége tízes skálán nulla. Most pedig kíváncsi vagyok az önök véleményére. Illetőleg azt mondtam az elején, nem a véleményükre vagyok kíváncsi, hanem a hozzászólásaikra. 061, 877, 877, és az egyszerűség kedvéért. Felolvassom a szöveget, a népszabadság is viccelődött, aztán eltűnt, felkészül népszava, száz év magány, és hoppá, Péter pedig az alábbiakat fűzi hozzá, a népszava most épígy meg, hogy nincs szabadsajtó, a havi kereszténygyalázás után itt a nemzetgyalázás, mégis diktatúráról napont naponta Károlyi Mihályék és Kumbélályék szellemi örökösei, száz év és ugyanezt tették, most is nincs meglepetés, és akkor még egyszer a karikatúra. Nagyon szépen köszönöm. 061-877-0877. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagy Attila vagyok, újpestről és szeretnék az ön által feltett kérdéshez hozzászólni. Én úgy látom, hogy mindenképpen az a szellemi körnek a tevékenysége, ez a karikatúra, aki például Magyarországon a az usa lelőtt fekete ember jogaiért szervez tüntetést, miközben az itt legyilkolt magyarokra megemlékező tömegét nácinak nevezi. Tehát körülbelül ennek a szellemi oldódvarnak a terméke. 061-877-0877 Ne legyenek restek telefonálni! Kicsikét be vagyok pipázva, lehet, hogy... El is vagyok házban, lehet, hogy kell-e tény élni, ha tényleg többet hibázva, de valahogy eljutok arra a pontra, hogy majd gondolkodok, na pont a harulak. Jó 061-877-0877 Az, hogy egy a visor szempontjából abszolút hülye ilyen rövid idő alatt kétszer befér a műsorba, az azt mutatja, hogy nem mutatnak kellő aktivitást. Ami azt is jelentheti természetesen, hogy lényegtelennek tartják a felvetésemet. Teszem hozzá, nagyjából ezen a héten ki is fúj a közélet, ami nem lesz könnyű. Ami nem lesz könnyű. Jó Jó nem tudom, hogy ezt fenyegetésnek lehet-e venni, de, de hoppát értem. Elnézést, a, népszab... Valahogy... a népszabadság is viccelődött, aztán eltűnt, hogy felkészül népszava. Köszönöm szépen, az egyén érzékenységem nem teszi lehetővé ennek a telefonnak a folytatását. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én is. Horváth László vagyok. János. Üdvözlöm! Annyit szereték mondani el dologgal kapcsolatban, hogy ez a népszabadság ügy, megkezdődött a népszavánál is. Hatodik hete előfizető, régi előfizetője vagyok az újságnak. Hatodik hete az újságot délután két órakor hozzák ki, a pénteki számot hétfőn délután kapom meg. Próbáltam telefonon érdeklődni a kiadónál is, a népszavaszerkesztőségén is. A kiadó egyértelműen azt próbálta súlykolni belém, hogy mondjam vissza az előfizetést, Múlt héten bemúltam a portánán, hogy dúl... nagykarizsai vagyok. Igen. Ott is azt mondták, nincs felvéd, nem tudják ezt. Köszönöm szépen. 061-877-0877. Jöneget. Szerettem volna az égi mondani Jó. a mondatot. Szóval azt akartam, hogy nem tudom, hogy ez idegfanyagetésnek szánta Jó Párpétert de az biztos, hogy egy olyat prognosztizáltam én, mint kormányzati szereplő, de azt gondolom, hogy mindenképpen védszerés. Szóval ezt, ezt, ezt csak felelőssége lehet kijelenteni, hogy ezt a saját kut tette, vagy valahogy azt tesz neki a kis szájába, azt gondolom egészen elborzasztó. Oké, okay, elfogadom, de további beszélgetés másnak ajánlok, az előző telefon, ez mélyen benne maradt. Ez konkrétan fenyegetés, ezért nem kell gondolkodni, hogy ezt mennyire kell komolyan venni. Ez egy másik kérdés. Erről szívesen beszélgetek valakivel, akivel a mai reggel még tiszta előkével rendelkezik, és nem kérdőjeleztem meg ennek a fenyegetettség, fenyegető mi voltát. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok Zoltán budapestről elnézést két kérdésem lenne, az egyik nem értem, hogy kiknek írják ezt a lapot, ha ilyen. Másik, nem lehet érteni elnézést, elnézést, elnézést amit mond. Érti, elnézést, elnézést, másik másik, másik, másik, uram, hullámzik a hangja, meg le... kell ismételje. Mi a kérdés? Az, az kérdés? egyik része, hogy a, vajon kiknek írják ezt a lapot, hogyha... Az hogy olvasóknak, uram. Ne kérdezz, Uram, ne kérdezzen olyat, amit teljesen értelmetlen. Ez egy lap. Akkor Épp, nem nem ember... Nem le... Uram, ezt a műsort ugyanúgy hallgatják, mint ahogy a népszabát veszik. Öntől most megkérdezhetném, okay. hogy miért... Nem, nem oké. Tehát... Ebben azt is hozzá kell tennem, hogy a közélettel való foglalkozást azért is hagyom abba, mert egész egyszerűen nincs kedvem értelmetlen beszélgetéseket folytatni. Kétségtelen tény, hogy az ingerültségem viszonylag magasra hágott, de engedjék meg, hogy ezt meg tudja indokolni a tekintetben, hogy azért egy bizonyos alapszabályt lefektettem akik ezeket nem fogadják el ezeket a szabályokat, és ezeknek a kikezdésével próbálnak értelmetlen beszélgetéseket generálni, abban nem vagyok partner. Azt pedig, hogy mi értelmes és mi értelmetlen, hát sajnos ezt ebben a műsorban én döntöm el. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon szépen! Szeretném megkérni, hogy egy 5 másodpercig tartsa fel a lapot. Elbénáztam a fényképezést. Köszönöm. Előst fényképezésről itt szó nincsen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagyon képen szeretném megkérni... Akik interneten hallgatnak, azok miután hallják, hogy én reagálok, arra kérem őket, hogy a tévét vagy a rádiót halkítsák le, hiszen onnantól már telefonkapcsolatban vagyunk. Szeretném őknek elmondani, hogy nagyjából 10 perce beszélgetünk valamiről, itt nem haladtunk előre. Szeretném elmondani, hogy az én barátném hompola Krisztina nagykörösen született 1970. június 24-én, az édesapja már meghalt. Nem ismertem, az édesanyja a Magyar Rádióban dolgozott. Semmilyen szempontból nem Érzékeltem az elmúlt időben, 1989-ben ismertem meg. Munkatársam volt hosszú ideig a Magyar Rádióban, majd később különböző helyeken, majd azt követően, hogy a nem lett, vagy én a barátja, külön váltunk és nem dolgoztunk együtt. Ez alatt az idő alatt soha büdös életben nem tapasztaltam azt, hogy Károlyi Mihály és Kun Béla a szellemi örököse lenne. Nekem ezt itt most ki kéne kérnem? Vagy ha kikérem, akkor nem válok ezáltal nevetségessé? Tételezzük fel, hogy neki tetszik ez a karikatúra, tételezzük fel, hogy neki nem tetszik ez a karikatúra. Hogyan kerülhet ő abba a helyzetbe, mint ex-népszabadságos, hogy ebben meglássa Rogán Antal helikopterezésének a történetét, amely helikopterezés volt sok szempó, sokak szerint a kiváltók annak, hogy a népszabadságnak meg kellett szűnnie. Hogy a népszabadság önként szűnte meg, vagy nem, e tekintetben majd Murányi András mond néhány mondatot, függetle attól, hogy volna rá igény, hogy önök azt gondolják, hogy önként dölt hullámsírba, mert már nem bírta tovább. Ez nem a média egyensúlyról szól, és nem a média egyensúlytalanságról szól. Ez egy olyan nem kocsmai fenyegetés, amely kocsmai fenyegetés kapcsán én azt gondoltam, hogy önökből a hozzászólásaik révén alapvetően az fog előjönni, hogy nem értik. Fel vannak háborodva, mert Hoppá Péternek teljesen igaza van, ennek az újságnak már rég meg kellett volna szűnnie. Függetlenül a népszabadságtól. Egyáltalán nincs igaza a Pál Péternek, és ilyen módon nem lehet megnyilvánulni. Nagyjából polarizáltam azokat a pontokat, ahol a vélemények elhangozhattak volna, ehhez képest tücsköd-bogarat összebeszéltek, amihez természetesen joguk van. Én ezzel töltöm a reggelemet, a délutánomat, az estémet. Én gyakorlatilag bárhol belekezdek és bárhol befejezem. Olyan vagyok, mint egy olimpiára készülő sportoló, aki az olimpia után azért már lelkében a következő olimpiára készül, miközben így nem lehet élni. Cselászló azt mondja, hogy még egyszer nekifut. Én nem mondom, hogy még egyszer nekifutok, bár minden egyes műsor egy-egy olimpia. De megmondom őszintén, hogy ebben az utóbbi időben nem egyszerűen abból adódóan fáradtam el, hogy keveset aludtam, hanem abból adódóan is, hogy nem érzékelem. Jó, tudom, türelmetlen vagyok a gurmaizita történet után is el kellett, hogy teljesen bizonyos idő ahhoz, hogy olyan reakciók szülessenek, amelyekkel érdemben lehetett foglalkozni. De az, hogy egy adott esetben rossz karikatúra azt váltsa ki, egy politikai szereplőből, hogy meggyanúsítson egy lapot Kumbélával és Károly Mihályal, csak azért, mert talán a lap történetében ők valamikor játszottak szerepet, megmondom őszintén, fogalmam nincs. És ezen kívül azt mondja, hogy te leszel a következő, mint a tevének, az egy, kettő, három, arra én azt gondolom, hogy nonszenz És akkor nagyon finoman fejeztem ki magam. Jó reggelt! Jó reggelt! Húzi! Harmadszor szóhoz. Szóval. Akik végig kell feljöncsi hallgatók, azok tökéletesen ismerik az effektet. 061-877-0877 061-877-0877 Jó reggelt. reggelt kívánok, Gyútit vagyok. Kérem szépen, én vissza térni a június 4-i reggeli műsorához, amikor a trianoni évforduló volt önnek a zenei aláfestéséhez. saját magát hallgatja vissza, úgyhogy arra legy, bárjon, hogy én reagálja, mert saját magát hallja. Mondaná? Igen, igen. Ez a zenei alapestéshez szeretnék hozzá De azt mondjam, akkor mondja. Mondom, de uram már is. Fölháborítva volt, és nem volt egy Mi volt benne felháborító? Hát az, hogy én azt hittem akkor reggel, hogy a Mátyás pincébe ülök, akkor gyakran megfordultam, és Déki Lakatos Sándort hallgatom, és az asszonykám, hogy egy kis kimenőt, hát mondja meg nekem, őszintén tegye szivére kezét. Ez egy írdomos dolog volt. Ez Annak ez a egy... kornak a zenéjét adtam be, asszonyom, ön élt akkor? Feltételezésem szerint 1920-ban ön nagy valószínűséggel még nem lehetett De felnőtt. ezen az Ezeket a számokat. Milyen alapon határozza ezt ön meg nekem? A Mi volt ebben kegyelesség? Sért, sértő. Mit se... nagyon sok nézőt. Elnézést, sem. ön itt egyedül telefonált. Ezügyben ezzel is elkísérted. Igen, hetet. mert a nem. Én akartam telefonálni, de nem volt rá ott, hogy telefonáljak. Én azt szerettem akkor Na meg, megenged... legyen ennyire jó. indulás. Én nem beindulás. Az beleegyezik kérdezem öntől, hogy abba, hogy 10 hallgatót megkérdezek, az ügyben, és nézőt, hogy önnek ad-e igazat vagy sem, és utána ha netán önnek. Ez Jó, rendben szüve. van. Alkalmatlan zene volt-e e, június 4-én, amikor. Ugye két trianóm műsor is volt, de maradjunk a június 4 iben amikor annak a korszaknak a zenejét idéztem föl, úgy, ahogy azt a. CD biztosította. Holnapra elhozom ezeket a CD-ket, és majd elmondom, hogy mik voltak ezek. Most nem álmodomban. Tíz embert fogok megkérdezni. Semmiről se győzi meg a hallgatót, a nézőt vagy engem, hiszen ez véletlen kiválasztás szerint, szerint megy. Nem reprezentatív. Sértő volt-e vagy sem? Jó reggelt kívánok! Lakatos István mondjuk, jó reggelt. Nagyon jó volt az ere, pont az ilyenek miatt hallgatjuk a kejfejany. Hallgattom. Jó reggelt kívánok. 061-877-0877. Jó reggelt. Nem, jó reggelt. Nem tudja, nem bacsértő. Nem. Köszönöm. 061-877-0877. Jó reggelt. Jó reggelt, nem. Köszönöm. Jó reggelt. Nem volt sértő. Köszönöm szépen. 061-877-0877. Jó reggelt. Jó reggelt, nem volt sértő. Nagyon szépen, köszönöm. Jó reggelt kívánok. Nem volt sértő. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, remek volt a zene. Nagyon szépen, köszönöm. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont halásra. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, nem volt sértő! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, nem volt sértő! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Bocsék volt az ember! Mert? Oké! Okay. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, remek volt a zene. Egyel több telefonban nyitottam, 11 telefonból 10 azt gondolta, hogy nem volt rossz a zene, egy között, hogy pocsék, amikor visszakérdeztem, hiszen hogy miért lehet jó a zene, azt előtte elmondtam, hogy ez egy korhű zene volt, amely azt az időszakot idézte föl, annak a budapesti hangulatát, aki az ellenkezét mondta, vetette a telefont, és nem akart velem beszélgetni. Most feljövöm Urányi Andrást. Utána folytathatjuk természetesen. Kérem, hogy önök most ne telefonáljának, most én fogok telefonálni, aztán folytathatjuk. lehet? Lehet? Uraanyi András van a vonalban. Én azt hiszem, hogy egyebek közt abban fáradok el, hogy amit napirendre tűzök, beleértve, hogy beszélgetek valakivel, vagy egyszerűen csak felajánlom, arról olyan intenzíven gondolkodom, és olyan intenzíven érzek, amilyen intenzíven nehéz tehát kicsit olyan, mint egy forró edény, amihez nehéz hozzányúlni, bárha az ember óvatos, akkor meg lehet fogni. Én elmondtam ennek a karikatúrának a történetét, felidéztem a laphoz való kötődésemet a barátnőm révén, aki korábban a Népszabadság munkatársa volt, felidéztem azt, hogy nekem ez a karikatúra különösebben nem tetszik, de konkrétan például a Krisztina személyében és amennyit tudok rólad például a te személyedben a népszabadság nem kapcsolódott Károly Mihály Mihályikhoz és Gumbélályikhoz, de hát ugye a vád nem is a népszabadsággal kapcsolatban fogalmazódott meg, hanem a népszabával kapcsolatban a népszabadságnak más bűne volt, az, az a szabad népnek volt az, az utódja, és az volt tűrhetetlen benne és benned épp úgy megtalálták a szabad népes atmoszférát, mint azokban akik egyébként az életkorukból adódóan, akár szabad nép munkatársak is lehettek volna. Felajánlottam a nézőknek és a hallgatóknak, hogy formáljanak véleményt, nem sikerült nekik. Valójában a polarizálódás nagyjából annak megfelelően történt, amilyen mértékben a hülyék és az értelmesek válnak el, most akkor a hülyéket felejtsük el, az értelmesek pedig úgy váltak el, ahogy egyébként most a kormánypropaganda működik, kormánypártiak és kormányjelenesek magyarul, magáról a karikatúráról, magáról, amit egyébként Trombitás Krisztóf lehetővé tett, és ehhez Hoppá Péter hozzászólt, és posztolta a Facebook oldalán, érdemben senki nem szólt hozzá, egészen eddig, amíg egy hölgy szóvá tette, hogy a nagyjából egy héttel ezelőtti műsorom, amelyben Trianonnal foglalkoztam, alkalmatlan zenét alkalmazott, kvázi mint egy olyan volt, mint ez a karikatúra, ezt nem mondta, csak az érthetőség kedvéért elmesélem neked, e és ezt kifogásolta, és gyakorlatilag, ha bár nem is váltam kumbéle és Károly Mihály örökösévé, de kiderült, hogy én abban az ő nemzeti érzelmei súlyosan megsértettem, beleértve, hogy királyi többesben beszéltem, vagy beszélt. E én ekkor megkérdeztem a hallgatókat, nézőket, hogy ők erről mit gondolnak, ami egy nagyon demagóg lépés, a hölgyel vitatkozni nem lehetett, ez egy válogatás CD volt a 10-es-20-as évek magyar slágereiből. ebben a Mátyás pince hangulatát vélte felfedezni, ami egyébként önmagában szerintem nem kifogásolható, fogalma nincs, hogy a Mátyás pince létezett a 20-as években, valami azt sugja, hogy nem. De ha igen, akkor fogalmam nincs, hogy mi kifogásolni való lenne benne, nem egy olyan szimbolikus hely, amit vissza kéne utasítani, végül 11 embert hallgattam meg, és ebből 10 egy arányban úgy szavaztak, hogy egyáltalán nem volt rossz a zene, de engem másodperceken belül, is ez a dolog lényege, udasorolt Pápai Gábor mellé, és a népszava mellé, csak éppen nem karikatúra vonatkozásában szintjén tekintetében, hanem a zene által, és amikor felhívtalak téged, akkor gyakorlatilag azt konstatáltam, hogy amit elmondtam, azt egy tízes skálán lehet, hogy tízesre megértették, de a reakcióból adódóan valami egészen más jött. Tehát kunkorodott jobbra, kunkorodott balra, és ha bár volt bennem egy erős késztetés, hogy értelmesen szóljanak hozzá, az emberek úgy szólnak hozzá, ahogy akarnak. Amikor tenne alak téged... Akkor hiába voltam nagyon álmos, nagy, az volt bennem, volt bennem egy elemi felháborodás, ami, ami alapvetően arról szólt, hogy nem hasonlítunk össze, összehasonlíthatatlan dolgokat, és egyébként egy orgánum valami hülyeséget követ el, akkor nem fenyegetjük meg egy laptársa sorsával, amely laptársa sorsához egyébként az ég a világán semmi köze nincs, beleért, hogyha az ember nagyon akar, akkor teremt különböző hidakat, de ilyen alapon valójában minden orgánum közé Lehetne valami hidat verni, hogy rokonságot vagy különbözőséget lehessen felfedezni, És miután te voltál a népszabadság utolsó főszerkesztője, arra gondoltam, hogy hát, ha vannak gondolataid és érzelmeid, és miután ilyen hosszan elmondtam azt, ami tegnap, te különösen, ami ma történt, leviszem a hangsúlyt, és nagyon szomorúan, abból adódóan, hogyha engem egyébként, tehát, hogy arról beszéltek volna az emberek, hogy ez mennyire e, rossz karikatúra, és mennyire megérdemli azt a sorsát, amit egyébként hoppá, Péter ír, akkor abban mélységesen nem értettem volna egyet, de értettem volna azt, hogy miért születnek ezek a telefonok, mert valamilyen belső meggyőződés, hova, hova tartozás jön át, de egy kartács tűz jött, értelmes és nagyon sok értelmetlen dologgal, és szembenéztem azzal, hogy valószínűleg az ideológiai gyárak így dolgoznak, és rajtam röhögnek, hogy én megpróbálom a bolhákat begyűjteni egy zsákba, teljesen reménytelenül. Levittem a hangsúlyt. <gül> Igen. Hallgatom műsor előző részét is, és igyekeztem bráni arra a hullámhozra, amely a te lelkedben is van, amely a te lelkedből is kijön. A legrosszabb, az, és igyekeztem több vonalon el lehetne indult, indítani ezt a beszélgetést, de ami a, a, talán a, a, az első számú kiinduló pont az az, hogy egy karikatúra vagy bármilyen szellemi termék, az szerintem elsősorban esztétikai kérdés. Már nyilván nem a nyílt, uszító rajzok, mert azért voltak már ilyenek is a sajtótörténelemben, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, hanem egy, egy, egy valamilyen helyzetet, egy valamilyen történelmi szituációt ábrázoló karikatúrák, hogyha nincsenek benne egészen extrém durva dolgok, akkor azokat úgy kell tekinteni, mint esztétikai kérdések. Hogy ez tetszik, vagy nem tetszik, az egy külön kérdés. Pápai Gábor tényleg kitűnő karikatúristának gondolom. Ez a, ez a rajz a speciál nekem nem annyira jött át, hogyha már esztétikai kérdés, hogyha saját, saját magamnak tenném fel a kérdést, hogy tetszett ez a karikatúra, vagy nem, akkor, akkor valószínűleg azt válaszolnám, hogy nem ez volt Gábornak a legjobb karikatúrája, de ezzel együtt semmilyen sértő kirajzása nem volt annak az egészek. Nem gondolnám azt, hogy itt egyből, ja, egyből, egyből... De meg kell álljunk egy pillanatra, és a segítségedet kérem. Remélem értelmesen fogom kifejezni uh -huh. magam. Amikor valakit a tevékenységében megtámadnak, a az azt követően elbizonytalanodik, még a leghatározottabb ember is, és ha nem hagy föl a munkájával, akkor vagy azon az úton megy tovább, ahol egyébként másokat megsértet, vagy elkezd óvatosan viselkedni. Pápai Gábor esetében ez azért egy jogos felvetés, mert nem biztos, hogy a legutóbbi, legutóbbi karikatúrája, de egy hónapon belül ez már, vagy két, másfél hónapon belül, tehát a dolog lényeg az, hogy nagyon rövid időn belül, imáron ez a második olyan karikatúra, amit erőteljesen kifogásolnak e, e, esztétikai alapon, a másik Müller Cecíliával volt kapcsolatos, és én azt feltételezem, e, hogy Pápai Gáborban van valami, e, ami ezügyben mozog benne, hogy egyébként, tehát ez olyan, amit amikor valaki, e, valakit így biztorgálnak, akkor van, aki visszahúzódik, van, aki támad, én általában az utóbbi szoktam lenni, Pápai Gábor nem ismerem, nem beszéltem vele, de hogy vajon ez a karikatúra van-e összefüggésben azzal, ahogy akkor irritációt váltott ki azzal a karikatúrájával, az nem az ő művészi tevékenységével van összefüggésben, mint kérdés, hanem a lelkével, amit nem ismerek, de amit szerettem volna felvetni. Egészben biztosan így van ez. Hozzátél, hogy annak idején ugye ti pontosan érzékeltétek a népszabadságban, hiszen erről beszéltél is, hogy egyes írásaitokkal, amelyek folyamattá álltak össze, Lehetett ez a Rogánontalla, lehetett ez Matolcsi Györgyel, vagy bárkivel kapcsolatos, fokozott irritációt váltott ki, és ott volt a tartás attól, hogy annak milyen következménye lehet, bár azt gondolom, hogy a legtávolabbi elképzelés, vagy a legszörnyebb rémálom se volt azzal összefüggésben, hogy feltételezte az, hogy ez olyan lépést vált ki a hatalomból, amely elnémítja a orgánumot. De ezek a történetek, Matolcsi György, vagy annak ide rogánom, a helikopterezése, az tulajdonképpen kvázi karikatúra volt, mármint a tekintetben, ahogy ö, ö, egyre többen kritizálták a népszabadság tevékenységét kormányoldalról. Igen, de, de a nép, ugye nálunk a szerkesztőség értekezeteken ez nem úgy vetődött hogy jó, akkor most csúnyán néznek rá, most akkor a következő tégfeltáró anyagot. Nem hoztuk le, hanem úgy voltunk ezzel az egész, hogy jó napot kívánok, mi újságot készíteni álltunk össze. Megjegyzem, hogy zárójelet nyitok, ugye a munkatási garnitúrának az átlag életkorának nagyjából 35 év volt, úgyhogy amikor jöttek a ti kommunisták vagytok, és nem tudom, Kumbéla leszármazottjai is, és, és, és egyéb más hasonló történetek, és jeleztem, hogy mondjuk ha már akkor, ha ne legyünk kommunisták, akkor ja jó, rendben, akkor ti ifjú kommunisták vagytok. Tehát itt ennyire volt háborúl légkör, de mi arra szerződtünk, és arra szerződtük, és a népszalánál is arra szerződtek a kollégák, hogy újságot készítsenek, és az újságírót egyetlen dolog tudja mozgatni, mégpedig azt, hogy azt a terméket, ami benne van, és ami a különféle információi, egyebei meggyőződése, a szerkesztők kérése alapján összeáll, azt jelenítse meg. Nem volt bennünk, és hiszem, az a legrosszabb egy újságíron, újságíron áll, amikor öncenzúrát alkalmaz, és azt mondja, hogy jó, most nekem nagyon sokan beszóltak, jó most engem nagyon sok oldalról támadnak, akkor egy kicsit visszább csavarom a dolgot. Az öncenzúránál nincsen jobb, ilyenkor abba kell hagyni ezt a tevékenységet. Mondjuk jókor mondom, mert gyakorlatilag 2010 óta háborús propaganda folyik. Nem csak a független médiumok ellen, hanem nem tudom én, az elesettek ellen, a hajléktalanok ellen, a migránsok ellen, és akkor még sorolhatnám itt az újabb nemzeti konzultáció is, hogy azt is sorra lehetne venni. Tehát ebben a légkörben így, így valóban nagyon nehéz, és számos olyan példát látunk, amikor emberek inkább elhagyják a szakmát, szakmát és nem feltetlen az újságíró szakmáról beszélek, és azt mondják, hogy úristen, erre nekem nincs szükségem Engem csak azért, mert saját meggyőződésen felkészültsége alapján előállítok egy terméket, ezért engem Folyamatosan kartástűz alatt tartanak, én ezt így nem tudom csinálni. Ez egy válasz. És az is válasz, amit Pápa Gábor egyébként megértem nagyon helyesen csinál, hogy ő továbbra is gyártja a karikatúrákat a legjobb meggyőződése és tehetsége szerint. Hogy mondom, hogy egy egyszerű kérdés, hogy ez most kinek tetszik, vagy kinek nem tetszik, az egy külön kérdés, de ettől még neki az a dolga, hogy ezeket a karikatúrákat előállítsa. Valami fajta akár pápaigából, akár a Népszavadság, akár a Népszava kapcsán létrejöhet -e egy olyan szituáció, hogy a fokozott támadás következtében a megrendült önbizalom, vagy a megrendült anyagi helyzettől való félelem következtében tév útra megy egy lap a tekintetben, hogy milyen témákat milyen módon feldolgozva választ. Tehát el tudja érni a támadó azt, hogy valójában a megtámadott saját magát csinálja ki azáltal, hogy egy olyan pszichikai állapotba kerül, amely pszichikai állapotban még a velerokon szembezők is szembefordulnak vele, és nem tudja megmagyarázni magának és a környezetének sem, hogy mitől került abba a buborékba, ami végül is a vesztét okozza. Igen, ez, ez egyébként egészen simán előfordulhat, amikor az ember miközben a tevékenységet, tevék, bármilyen tevékenységet végez, úgy érzi, hogy Atya, úr is, tehát végül is én megyek szembe az autópályán. És nem jó irányba haladok, hanem igen, én megyek szembe az autópályán. Az elmúlt évben azért voltak erre példák, és akkor nem tudom, napestig lehetne sorolni azokat, de, de ami ennél fontosabb egy picit, hogy ez is nagyon fontos természetesen, de hogyha azt nézzük, hogy, hogy miből táplálkozik ez, a, ez az egész ö, ö, fenyegetőzés folyam, illetve az, hogy folyamatosan... Még a, mielőtt a... erre válaszolnál, Igen. azt légy mond meg, a népszabadság is viccelődött. Mivel? Népszabadság. Nem tudom lehet, hogy voltak humoros fordulatai a szövegben, de nagyjából nem viccelődött, hogy énekolek. Azok a történetek, amelyeket a, a kötelének tartottak, amire végül is uh, hurkot uh, uh, csináltak, és abba bekerült a népszabadság feje, az emlékezetem szerint nem vicces történetekkel volt kapcsolatos. Hogyan kerülhet történet. ide az, hogy a népszabadság is viccelődött? Nem értem. Uh, nyilván ez egy nagyon uh, rossz párhuzom, de annyit azért Hadd mondjak még az, az egész történetet, hogy, hogy ugye a népszabadság történetét, vagy pontosabban kivégzését hajlamosak arra visszavezetni, hogy, hogy sorozatban gyártotta a tényfeltáró anyagokat a kormánypárti szereplőkről, illetve a Fideszes Holdudvar különféle tevékenységeiről, közpénz és a De a népszabadság, hogyha megnéztük a publicisztikai oldalát, amelyben három vagy négy publicisztika volt az adott nap, plusz az első oldalon is volt publicisztika, akkor elég nehéz lett volna ráfogni teljesen egy út, kommunikációt alkalmazott volna. Itt igen ellenzéki kritikus hangok is voltak, de hogy más nem mondjak, a népszabadság utolsó számában, éppen Csepregi Nándor akkori miniszterhelyettes Lázár János első emberre nyilatkozott Paks kettőről, mint hogy minden véleménynek teret akartunk adni, de ezzel együtt nyilván ugye a legtöbb... A tényfeltáró anyagok, azok nyilván természetesen ugye a, a Fidesz hódudvarának a, a különféle munkálataiból e, álltak elő. E, a népszabadság az egy... Szóval, hogy, hogy hogyan állhat elő egy olyan szituáció, hogy a hatalom elkezdjen fenyegetni e, különféle újságokat, az nyilván teljesen rendben van akkor, idézően a gondom, amikor a hatalom olyan e, túlhatalomra tesz szert, amikor, e, amikor képes egyetlen egy tolvonással, akár különféle intézményeket Ugye ezzel kapcsolatban a a konkrétumok még ma sincsenek, de a népszabadság, tudtam, nem eltűnt. A népszabadság nem eltűnt, hanem előre megfontolt módon kivégezték, ugye volt egy ja, de az a szöveg, mert szerint tán a népszabadság tán. eltűnt, felkészül népszava, az olyan, mintha egy családnak azt mondanád, ahol az egyik családnak egész egyszer eltűnik, mert ugye előfordul, hogy emberek eltűnnek, hogyha egyébként így viselkedsz mondja ezt egy másik családnak, nem ugyanannak, akkor itt is el fog tűnni valaki, ami azért vagy egy átok, vagy valami olyan, amivel kapcsolatban az ember vagy segíteni akar a másiknak, hogy ne tűnjön el neki tartozója, vagy annak az illetőnek milyen magába kell néznie, hogyha egyébként a párhuzamot igaznak találja. Különös tekintettel arra, hogy amikor a hatalom fenyegetőzik, vagy nem fenyegetőzik, de ilyen sokat mondon, azt mondja, hogy te is el fogsz tűnni, akkor az emberben óhatatlan felmerül az a kérdés, hogy vajon, hogyha azt mondja, hogy te is el fogsz tűnni, akkor vajon tényleg volt-e az első példányhoz köze, amikor az eltűnt? Mert egyébként a hatalom, és ezt Lázár János kormányinformát pontosan emlékszem, hiszen én fel a kérdés és megmondta, hogy ő szívesen segített volna a kormány, de nem emlékszik arra, hogy segítséget kért volna tőle a Népszabadság. Na most az, hogy valakivel kapcsolatban azt mondják, hogy te is el fogsz tűnni, mint az elődöd, vagy mint, mint egy távoli rokonod, az hoppá Péter részéről azért egy mellényulás, mert kicsit úgy tűnik, mint hogy egyébként az első eltűnéséhez talán mégiscsak lehetett volna valami közvetet közvetlen köze. Ezt eddig igen. a kormánypárt így ebben a formában nem valotta be. Igen, ez, ez, ez körülbelül az a mondat volt, hogy vigyázz, éjszaka ne nagyon járkálja az építkezésen, mert hogyha arrafelé jársz, akkor véletlenül beesett egy gödörbe, és véletlenül megindulhat egy teherautó, és rágyomhat. Vagy honnan a tudhatod, hogy te felütted Vagy Igen, lengőteher, igen. Tehát ez a, ez, a, ez a legrosszabb korokat idéző fenyegetés, hogy látod, látod, hogy játsz a barátod? Hát, nem kizárt, hogy te is így fogsz járni. És ugye ráadásul, De ebből tökéletesen hiányzik ráadásul a jó indulat. Tehát tételezzük fel, hogy a nép, tehát te, csak dodogni tudok, mert nem tudok értelmesen Igen. beszélni, tehát ebben valami olyan mérhetetlen, nem is tudom, hogy cinizmus, gonosság, vagy rossz indulat van, hogy az ember ezt kirakja a Facebookra és a következő pillanatban törli. Ez, a, ez, ez, ez azt gondolom, hogy mindegyütt, hogyha Hoppá Péter ezt nem mérte fel, akkor azért a alkalmatlan politikusnak, ha felmérte, akkor még rosszabb helyzetről van szó, szóval a szándékosan. De Hoppá Péter, a hozzászólók helyzet. egy tízes skálát András tízesre igazolják vissza, mert a nép egyrészt nem háborodik föl, másrészt pontosan annak a mentén válnak kettő, hogy kormánypártiak vagy ellenzékiek, és magával a témával, azzal, amit én felkínálok nekik, egyáltalán nem törődnek. Én Hoppá Péter posztja alá, nem nagyon szoktam ilyet csinálni, írtam egy... Az írtalak gér... föl. Igen, igen, írtam egy kommentet, ami most éppen nézem, az nagy, amilyen 60 fölötti lájkot kapott, ami nem, nem azért csináltam, hogy lájkokat kapjak, de egy komment mondjuk, hogy kap egy 61 lájkot és 63 lájkot. Mit írtál? Akkor az, azért, hát öt arra hívtam fel a figyelmét Hoppá Péternek, hogy idéztem a 10 parancsolatból is, és bocsánat, hogy akkor az a helyes, hogyha megkeresem, hogyha valóban erről beszélnénk. Itt a következőt írtam neki, addig megkeresem, addig hadd mondjam el, addig, amíg megkeresem, hogy, hogy egyébként ez nagyon érdekes, hogy koppá Péter, aki mégiscsak egy keresztény konzervatívnak, önmagát keresztény konzervatívnak mondó párnak a tagja, és aki, nem én tudom, én, egyházi ember és, és fontos figyelmet fordít a a különféle keresztény tanoknak a továbbadására, stb. stb. Hogy ő például akkor hol volt, amikor a magyar nemzet azt érte, hogy nem tudom én, különféle politikusok, bakteriális képződések, és, és, és megjelent publicisztikai fordulatban az is, hogy liberális férgek azok, akik egyáltalán azon a térfélem vannak, hogy ilyenkor, ilyenkor hol van az az ember, aki azt mondja, hogy bocsánat, ez az én értékrendemben nem fér bele és, és lejjetek szívesek máshogy kommunikálni, ha már egyha jobban nevezünk. Tehát nagyon érdekes, hogy egy ilyen publicisztika ki tud váltani egy ilyesfajta gyűlöletbeszédet a részéről, akárhogy is hívják ezt, de, de a saját oldaláról, érző, é, salád, saját oldaláról induló gyűlöletpropaganda, és ezt nem is tudom máshogy mondani, úszításba gyűlölet gyűlöletpropaganda, az gyakorlatilag egy természetes dolog. Innentől ezen nagyon sok minden megdőjeleződik az irányban, hogy, hogy valóban keresztény értékeket ő, ő, tart a -e sajáténak, vagy, vagy pedig teljesen más eszméket. De ez egy külön kérdés. Azt írtam ő, Hoppá Péternek a posztjához. Nem akarlak megzavarni nagy hahotádban, de nem viccelődött, mint a népszabadság, hanem többek között tényfeltárt, és nem eltűnt, hanem bezárt egy elítélt osztrák bűnöző, a ti oligarchátok. Fontos tanulság, mint egyházi embernek és keresztény konzervatív kormánytagnak is mondom, innen egy idézet, ne hazudj, és mások becsületében kárt, ne tégy. Ugye ezt a 10 idéztem. Erre érkezett 61 komment, amire persze megjött az is, hogy Gyurcsány a haverod, és stb. Más, más kiszólás is. De az a, a, az előző gondolataid egyikére visszatérve, tehát az egész mögött az a, az, egészen, az, az az egészen e, leg, tehát egészen különlegesen elszomorító az, amikor egy kormánytag ő, cinizmusból, gyűlöletből, gőgből befűzi a papírt és közzétesz egy posztot, föl sem mérve, vagy nagyon is fölmérve azt, hogy ennek milyen hatása van, és egyáltalán mit kell erről gondolni, majd, majd szépen hátradől és, és, és nézi azt a folyamatot, Amiből kialakul egy olyan vita, hogy akkor most igen, akkor most itt volt a népszabadság, amelyiket hát mi szépen eltettük lábaló, mert ugye ez történt, és akkor kedves népszabadság, ha nem fogsz vigyázni, akkor veled is el fog történni. Itt ez az ember megfenyegetett, legalább nem tudom, hányan dolgoznak most pontosan a népszavánál, és hány olvasója van, de mondjuk nem tudom százalékban. Hát én tényleg trombitás a posztját. Igen, igen, igen. Van egy, ú, akkor is, hát az olyan sajátjának gondolja innen kezdve, hogy alapvetően megfenyegetett. 20 ezer embert, aki mondjuk előfizeti a szorozók azt fel héttel, és meg... Egy kérdésem maradt. Azt árult el, András, hogy mi érdek fűződik ahhoz, hogy ne legyen nyugvás, hogy ne legyen nyugvópont. Hát ugye ez az Orbáni politika alapja, hogy ugye a háborús propaganda az, ez a folyamatos folyamatos tűz tartása vagy tűzben tartása, bocsánat. Okay, ö, akkor ö, még vasa, egy kérdésem van. Állam. Akkor viselkedünk-e egészségesen, hogyha e, t, e, provokációra reagálunk, vagy akkor viselkedünk helyesen, hogyha hallgatva a pszichiáterünk tanácsára nem mozgatjuk a fülünk botját, bár nem könnyű, de fogunk tudni különbséget tenni fontos és fontos dolog között, és amikor tényleg kell, hogy mozgassuk a fülünk botját, akkor mozgatjuk, vagy ez egy fontos dolog volt, és nem lett volna szabad el, hogy elmenjen a fülünk mellett. Szóval hova vezet ez? Vagy ez maga a konszolidáció, bármennyire is furcsa? Minden ilyen esetben fel kell emelni a hangunkat, és el kell mondani, hogy miről van szó. Én ezt nagyon fontosnak gondolom. Hozzáteszem, nem minden egyes támadásra reagálok, mert nyilván nem lehet minden egyes támadásra reagálni, de vannak úgynevezett kiemelt támadások, azokra feltétlenül reagálni kell, el kell mondani, hogy nem tudom, húsz év múlva, amikor visszatekintünk erre a korszakra, akkor lássuk, hogy mi milyen módon működött. Oké, hogy de hogyha van is... tényleg egy e, propagandagépezet, ami egyébként önmagában nem baj, ma így működik a hatalom. És az azt mondja, hogy mi ezt vártuk a fialától, sőt, titokban azt reméltük, hogy majd betelefonál egy hölgy a Trianoni zene kapcsán, aztán pedig a sok lehetséges riportalany közül Murányi András fogja választani, és habár lehetne egy kicsit élénkebb a fiala, mert akkor könnyen lehetséges, hogy jobban tudna, a, a vizet ami mi malunkra hajtani, de mi pontosan ezt képzeltük el, és tapsikolnak örömükben, mert hogy ez volt a cél, mert hogy egyébként ezzel tudják elérni azt, ami a hatalom megtartásához szükséges, akkor azt kell, hogy megérjük, hogy jogos vagy alaptalan felháborodásunkban mégis egy propaganda propagandagépezet fogaskerekei voltunk, akarva- akaratlan. Ö ha, ha így nézzük, akkor igen, és az is lehet, hogy fej felett tapsikolnak most, hogy hú de jó, hogy ebből diskurzus alakult ki, és óriási vita, vitát, vitát váltott ki, de akkor sem tehetek más, mint hogy elmondom. Nyilván nem lehet száz esetből száz esetre reagálni, de ez egy olyan szintű fenyeget, fenyege, ö, olyan szintű úszítás, és olyan szintű fenyegetés, és olyan szintű olyan szintű... Ö, nem, nem is tudom, igazából sor, te is gondban voltál egy ide utáni jelzőkre, és most már én is gondban vagyok egy ide utáni jelzőkre. de szóval maradjunk annyira, hogy olyan szintű fenyegetés és olyan szintű úszítás, hogy én nem tudom azt megcsinálni, hogy nyugodt lelkiismerttel lelki lefekszem úgy aludni, hogy azt mondom, hogy jó, rendben van, hát megint... És nem zavar, hogyha más egyébként ezen nincs annyira felháborodva, mint te, aki egyébként. Nem, nem. Nem, ja. nem, nem, azért te, nem, azért te, nem, nem. Hát sőt, hát ilyen, hogyha a kommenteket nézem, akkor nyilván azt olvasom, hogy Különben is te is teszel, mondják nekem, keresztény jelenes jelentéseket, egyébként abszolút nem teszek. És különben is gyurcsány a haverod, gyurcsány nem a haverom. Nyilván mindenki mondja el, amit gondol erről a dologról, de az a legfontosabb, hogy ez a fajta álláspont is érvényesüljön, amely rámutat arra, hogy van egy olyan kormány propaganda, amely időnként a 30-as éveknek a, a propagandájára rájátva, gyűlöletet kelt és úszít. Ez nagyon fontos, ezt mindig el kell mondani, és ebből az hogy, mennyire, független, hogy mondjam, mennyire nagy tábor az úgynevezett független média, amelyik igyekszik valós képet tartani az ország elé. Ez a független média mekkora fenyegetettségnek van kitéve, ott is emberek dolgoznak, ezek az emberek mekkora fenyegetettségnek vannak kitéve, mennyire tudják szabadon gyakorolni, a szakmájukat, és akkor itt még abba is bele lehetne menni, hogy mennyit lehet kérdezni, mondjuk egy miniszterelnöktől, vagy parlamentben, fideszes képviselőtől, vagy nyilván ellenzéki képviselőtől lehet számos leágzása van ennek a dolognak. Igen, ezt el kell mondani, és azért kell elmondani, mert ami megy, az nem jó, hanem az rossz. Köszönöm szépen, szépen, szépen a de sajnálom az apropot. Köszönöm szépen. El is vagyok lehet, hogy kell a tényleg a tényleg, Hibázva, arra pontra, hogy majd na lányról, az... Beszéljünk erről, tételezzük fel, hogy ez a szar kar karikatúra. Tételezzük fel, hogy a Müller-Ceciliálba a karikatúra szintén szar. Két szar karikatúrából mi akarod? Ha így viszonyulna a gyermekeinkhez a tanár két rossz felelés után, és azt mondaná, hogy apuka vigyeljen a gyerekét, ő alkalmatlan gimnáziumba, akkor nem azt gondolnák, hogy két rossz feleletből ez még nem következik, vagy rossz volt a hasonlat? Hogy azt értsék meg, hogy is ez a kéfejezés egyik problémája én erről a témáról leszállni tudok egyedül, de megszabadulni tőle nem. Még a jövő héten is azt kérdezném önöktől, hogy ezt mégis, hogy amikor azt mondták hogy fiala magának nincs nagyobb problémája, és azt mondtam hogy nem, nincs nagyobb problémám. Ilyen és ehhez hasonló problémákkal vagyok tele, és ilyen is ehhez hasonló problémák megoldása foglalkoztak, amióta itt ülök. Jó reggelt! Bólsevik zsidó vagyok. A legjobb pillanatait idézi a Kejfe Jáncsi. Utól érte az a vonulat, ami hosszú ideig hiányzott ebből a műsorból itt, ebből a stúdióból, de amely más stúdiókban, mint az ételszagot volt, kiszállóztethetetlenül. Nincs érv, bolsevik zsidó vagyok. Hát mi más, kumbél rokona. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Nekem, nekem erről Charlie Hebdo jut szembe. Nem tudom, hogy, hogy, hogy nagyon távol áll a kettő egymástól. Nem vonatkoztatni kéne a hazai helyzetre. Jó reggelt. Hát arról nem beszélve, hogy a Charlie Hebdúnak nincs köze kumbélához. Nem mindig érdemes dolgokat összehasonlítani. az Tételezzük fel, hogy a népszava és pápaigából Gábor Mondom, tételezzük fel. Arra nem az a reagálás, mint ami itt bekövetkezett a népszabadság kapcsán. Akkor elővesszük a népszavát, pápaig Gábor és azt kérdezzük tőlük, miért mérgeztek kutat. Jó reggat! Jó kívánok! Bihar vagyok, és nagyon nehezen telefonálok, mert én rendkívül szorongós vagyok. De szerintem... Ez teljesen egy folyamnak a része, mert a vélemény rendkívül fontos, és a véleményt ugye egy irányba szabad csak súlykolni. Ezek ellentétes irányba próbálják befolyásolni az embereket, és én szerintem, és most ne haragudjon meg, hogy magával kapcsolatban is mondok valamit, maga ellen is megindult egy hagyjárat. De ez ezt a legkevésbé. Igen, de, de most azt gondoljál, hogyha én egy orvos vagyok, és azt mondom önnek, hogy májrákéja van, akkor most ön ellenem fordul, mert ön azt szerette volna, hogy én azt mondom, hogy pattanása van. Hát könyörgöm, én csak a dolgomat végzem. Én ön mellett vagyok. Én ezt értem, én ezt értem, csak én azon gondolkodom, hogy ezt hogy lehet megoldani. Hogyan lehet elmagyarázni hiszem, Pápai Gábornak, hogy hogyan sértett nemzeti érzelmeket, és hogyan lehet elmagyarázni Hoppá Péternek, hogy amit ezzel kapcsolatban tett, az nem a tisztázás felé mutat, hanem a még rosszabb felé mutat. Azt hiszem, hogy... Hol a megoldás? Én a megoldást keresem. Ezt, ezt szeretném mondani. Én azt hiszem, hogy valami mitől függ egy újság léte? Az előfizetőktől. Tehát mit tehetsz? Buzzítsunk embereket, hogy még többen fizessenek el. Igen, ez speciál, ez, ez, ez, ez, ez Magyarországon nem stimmel, Magyarországon piaci alapú napilap nem létezik. Tehát az előfizetők fontos, fontosak, hát hogy ne lennének fontosak, hát neki nem az előfizetők, olvasok, vagy az én Műsorom esetében a nézők. De... Uh, és erre majd még kitérek az elkövetkezendő hetekben, ami a finanszírozást illeti, hát az, abban jobb, abba jobb nem belemenni, és azzal, ha valaki tisztában van, hát azzal, hogy Pá Péter tökéletesen tisztában van. Akkor egy Nincs piaci nem alapú napilap. Nem piaci alapú napilap a Nagyar nemzet, és nem piaci alapú napilap a népszóval. Akkor még egy gondolatom van, tehát, hogy ebben sincs igazam hogy kell valami olyan felettes szervet létrehozni, aki megszabja a De ilyen nincs, hiszen ez a felettes szervez mi vagyunk. Nagyon jól tudja, hogy ebben az országban egy sor független szervezetnek korábbi párttagok a vezetői, de ezek nem kell, hogy fideszesek legyenek. Ezek lehetnek más pártnak is a politikusai, és aztán, amikor elkezdik a tevékenységet, akkor mindenki azt nézi, hogy a korábbi pártagságok mennyire befolyásolja őket a tevékenységükben, miközben egyébként elvileg a független értelmiségből is, vagy szakemberekből is kiválhatnának ilyen vezetők. Ez azonban az elmúlt idők mechanizmusához nem tartozik hozzá. Ez ügyben a, a hétköznapokat, és ezzel állunk szemben. Az ön elvárás az tökéletesen érthető, a gyakorlat ennek tökéletesen szembe megy. Akkor itt által meg önnek, a Köszönöm. Nem tudok nem kezdtem. És természetesen még mielőtt, ha megkérdeznék, hogy mi a véleményem a koroszlajos Lajos történetről, aminek semmi köze nincs, a, a, bár nem igaz a Koros Lajosféle történetet azt tudják, hogy mihez hasonlították itt az elmúlt időben. Azt a bajai videóhoz hasonlították. Így jönnek létre párhuzamos egységek, amelyek között van, és nincs összefüggés. Minden nap van ebben a laboratóriumban elemezni való. Az a kérdés, hogy van-e kellő számú független munkatársam, akik tényleg elemezni akarnak, és kihozni azt az eredményt, amivel aztán lehet valamit kezdeni. Jó reggelt! jó reggelt kívánok! Sokkal vagyok és az, az, ez a beszólás, ami volt, förtelmes és borzasztó, ez a véleményem. Ennek halatán pedig összerándultam. További jó műsorvezetést kívánok. Köszönöm, ennek a telefonnak azért van jelentősége, mert amikor az első ilyen hangzott el 18 évvel ezelőtt, akkor megállt a föld. Ma vígan forog tovább. Legalábbis, ami a kejfejjöncsit illeti. Vígan? Talán nem, de forog tovább. Köszönöm, hogy telefonát! 061877-0877. Én péntekre szerettem volna meghívni Újhely Istvánt, és úgy döntöttem, hogy nem hívom meg, mert nem akarok Újhely Istvánnal beszélgetni a koros videóról, a koros videóról pedig Kórozs nem akarok beszélgetni. Egész egyszerűen rettenetesnek találom ezt a videót és annak történetét, és nem gondolnám, hogy emiatt el kéne tűnni az MSZP-nek, de ahogy eltüntette Kórozs Lajos a videót, De még egyszer kényszeredetten hoztam elő ezt a másik történetet, csak azért, hogy két mérleg két különböző serpenyőjében lévő dologgal kezdjenek azt, amit akarnak. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát ezt a pocshorniágos férfi le lehetne tiltani a betelefonálásról, nagyon unalmas a beszólásait. Ez lehetséges az, aki betelefonált, olyan sokszor még nem telefonált, és nincs hívászámazonosító, ebből a stúdióból meg annyi technikai egység hiányzik, a hívászámazonosító az utolsó közé tartozik. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánom. Tiszteltem, fiatal úr! Én ehhez a karikatúrral szeretnék csak egy pár szót mondani, ha megengedi, hogy eh, akkor most nem fog maradni, most már egy baloldali sem, mert a szabadságot kinyírták, most meg a népszavát meg megfenyegették gondolító módon. 061 Valaki azt kérdezi, hogy egy karikatúra közlése nem provokáció-e? Egy karikatúra közlése nem lett provokáció. A karikatúrának ugyanis a lényegéhez tartozik. Adott esetben a provokálás. Tudják, néha tűzoltók, bozott tűz, vagy nagyobb erdőtüzeket úgy szüntetnek meg, ezt egyszer majd elmesélheti egy szakemberet, borzasztó érdekes, hogy konkrét részeket felégetnek, vagy felgyújtanak, és ezzel veszik el a teret az erről, hogy tovább tudjon terjedni a tűz. Tehát tűzzel harcolnak tűzzel szemben. Ha az, amit én teszek, provokációnak tűnik, akkor higgyék el, hogy ez a provokáció nem más, mint egy ilyen tűzgyújtás, amivel azt akarom elérni, hogy nagyobb területek ennél már ne égjenek le. Hogy e, sikerrel teszem-e, vagy sem? Vagy hogy jól látom-e, hogy hol ég a tűz, Ebből szeretnék majd kiszállni, mert ez, ez, ez, ez, ez, ez mindennek az alja, ami most van. Jó reggelt. Jó legyet, kívánok! Azért ennek a karikatúrának Trianon századik évforduljan történő... Közlése nem biztos, hogy nem provokációnak tekintendő. De egy karikatúra. Eh, idő, nem mindegy, hogy milyen időpont van közzá. Még érteném is a karikatúra mondandóját, azonban Krianó századik évfordulóját nem tartom szerencsésnek. Én ezt értem, de még egyszer tételezzük fel, hogy ez egy provokáció. Tértek, mint minden karikatúra, és tételezzük fel, hogy rossz. Mi következik ebből? El, a különbségnek elhopárul megnyilatkozása az az, az az, megengedhetetlen. megengedhetetlen. De, de akkor, de, uram, ő nem ezzel kezdte? Azt mondta, hogy ez az egy rossz a karikatúra. De én, én, én arra reagáltam önnek, amikor azt mondta, hogy karikatúra nem lehet provokáció. De, de provokáció. nem, mert a karikatúra, nem a karikatúra lehet, maga a provokációt, Öregy, a, de, a, de a megjelenés időpontja is lehet provokáció. Na de Trianonról Trianon idejében írnak, hát amikor önről karikatúrát készítenek, akkor készítenek karikatúrát, ha leül a Vörös Marti tér és lerajzolják. Ez a karikatúra nem jelelhetett meg máskor. Máskor is megjelent. volna. Ez Trianonhoz kapcsolódik. És tudja mi a furcsa? Ha ezt vesszük komolyan, akkor például azt kell, hogy mondjam, hogy Orbán Viktor Sátorralja új helyen mondott beszédét, ha valaki egy humoreszknek venni, az az én szememben nem lenne provokáció. A kérdés az, hogy Trianon alkalmából elmondos Orbán-Viktori beszéden lehet-e úgy viccelődni, hogy közben az ember nem sérti meg a miniszterelnököt, de közben azt érzékeltető, hogy amit beszél, az konkrétan hülyeség. Ez a kérdés. Felejts el a sátor, bármilyen beszéd. Tehát az a kérdés... Hogy, minden, hogy mi mindenben látunk felségsértést, aminek egyébként a következménye bitó. Mert most itt, itt tartunk, és már egy jó ideje itt tartunk. Egyáltalán a király nem botolhat meg. Ön meg én megbotolhatunk, a király nem. Ha mi arról írunk, hogy a király megbotlik, akkor önmagában ez a cselekedetünk, olyan reakciót vált ki, ami ide vezethet. És még egyszer mondom, hogy valójában az egész egy teljesen tudatosan átgondolt uh, tevékenység következménye, ami arra vonatkozik, hogy hogyan lehet népet úgy megosztani, hogy matematikai alapon láthassuk azt, hogy mindig egy emberrel több lesz a mi oldalunk, amiközben, elnézést, kurvára nem foglalkoztat bennünket az, amin vitatkoznak az emberek Nem, szóval nem, ez a manipuláció. Így van. az emberek Hát nézze, ha ezzel lehet. Ezt alkalmazzák már hosszú ideje. Én ezt értem. Én csak azon gondolkodom, hogy vajon a hatalom venne annyira édes, hogy így is érdemes megtartani, mert azt tudom, hogyha én például így szeretném megtartani a szerelmemet, akkor valószínűleg a vele való együttlét nem bizonyítaná az, hogy minden módszert érdemes fenntartani, mert kényszerből adná meg nekem. Úgy tűnik, hogy ez a hatalomra nem áll. A jelenlegi viszont minden megér a A következő kérdés pedig az, hogyha ön ezt negligálja, érezheti -e magát jól, mert hogy egyébként Létezhet ebben az országban ilyen is ehhez hasonló kérdéseket negligálva jól éreznie magát? Vagy ezek olyan kardinális kérdések, mint például, hogy egy lapos autógumival nem lehet közlekedni. Negligálhatja, de hosszú távon nem. Ez a kérdés. Nem tudja az ember negligálni, de minden nap életére bizonyos fokig hatással van. Mennyiben? Mennyiben? Ilyetik, az a, de, de mennyiben? Ilyetik, tehát, ilyetik, ilyetik. Árulja már el nekem, most saját magammal vitatkozom. Egy lukas autógumi az előbb utóbb kicsinálja a kereket, és nem fog tudni menni. Hogyha ezt negligálja, akkor mennyiben teszi tönkre az életét úgy, hogy az vihetetlenné válik? Mondja már meg nekem, saját magam ellen kérdezem, de árulja Kicsit nem, hát semmi, hogyha egy autónak egy, egy kereke Lukas, akkor az előbb az autó meg kell, hogy álljon. De az a kérdés, Igen. hogy amiről mi beszélünk, az egy Lukas gumi-e vagy sem? Nem, nem Lukas gumi. Hát akkor Lukas meg tulajdonképpen abba kéne ezt hagyni, nem? Vagy téved, és mégis Lukas gumi. Ja, Istenem! Egyszer elmentem Bölcs Istvánhoz, igaz, hogy akkor szerelmi bánatból adódóan voltam olyan, mint most a közélettől, és akkor elmondtam neki, hogy mi bajom van, és akkor azt mondta, Bölcs István, fia magának, világ fájdalma van, és pont úgy, ott az ajtót megyek ki, ha bejöttem. Lehet, hogy nekem sosem múló világ és ez az, amivel én egyébként szórakoztatom önöket, mert egyébként nincs is semmi. Csak a világ fájdalmamhoz választok témákat. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem értem, hogy mi... Aki aggódott, Tibart aggódtál, hogy ez a kéfejeöncsi nem olyan, mint rége. Ez most pont olyan, mint a klasszikus kéfejeöncsi, csak most látható is. Mi a megoldás, emberek? Mi a megoldás? 061877, 0877, Szegettő Debrecenik. Jó reggelt! Mi a megoldás? Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt! Fiala János úrra beszél? Igen. Kérdé, mi a megoldás? Igen. Kitörés. Elég volt már magyar népnek, hogy nem lássák, hogy bármit csinál Orbán, mindent megtehet. Megmozdulás, másképp ez nem fogja abba hagyni az életbe. Orbán Viktorral van baj, nem velünk? Hát, csak az embereket sanyargassa. Éheznek az emberek, ő 165 milliót küld Hát ez, ez normális dolog ebben az éhező országban. Mindig elmagyarázzák, hogy mi miért normális kitörés. Nekem marul a becsület napja jut a eszembe. Kapucit azért vettem föl, nem teatralitásból, bár biztos úgy hatán, mint így el akar bújni önök elől, beleértve saját maga elől. Az beszéd után meg egy gyurcsány ellen lehetett kitörni, folyamatosan ki fogunk törni. Ez lesz az alapállapot. Jó réget. szerintem nem lehet kitörni. Jó reggat. János, nem látszik a szemét. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggat, Jó reggat Most érkeztem haza, munkából, és kapcsolgattam a tévét. Köszönöm szépen, hogy rám talált. Jó reggelt. Jó, regelt. Én is ezt mondtam. Én jó regelt, telefonnál Ilyen hasonló karikatúra. Reaktóban, még 1970-ben betalálkoztam, zágrában voltam egyetemista, és a zágráb címer, vagyis a horvát címer az piros fehér, mint a saktábla olyan formájuk, úgyhogy az egyetemben mentve a tanárok a újság az esti hírlapszolé hajogva várték az asztalt és üzöltöttek. Nem értettem, hogy mi van. Hát volt egy karikatúra, egy kocsmai vagy vendéglői asztalnál ugye piros-fehér a brosszal leterített asztal, és beszélgetett két ember valami a szövegre, nem Szép pontosan, és gyakorlatilag szolgottak háborod, hogy a horvát nemzeti kérdést egy asztalterítő fölött, ami a szent uh, címere uh, horvátországnak a fölött próbálják megoldani. Tehát ez hasonló Hát ahogy átom, nincs megoldás. Jöreget. Visszatok. Jó reggelt! Hogy engedhetnek egy ilyen embert műsorban, mint ön? Nem tudja az ajtón. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Szerintem a megoldás az igazmondás és a jég. Jóleges. János, nincsen meg. Nem, ne ne ne ne ne ne ne ne Jó reggelt, azt megkérdezhetem, hogy miért van Hát a tegnap után teljesen világos. Jó reggelt! Jó reggelt! Abban elhagyja nagyon jó szórakozó. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, azután szeretnék érdeklődni, hogy tegnap a tegnapi képbeszélgetés az ott tévére is meg lesz-e vagy csak interneten. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok, lassan mondom, vagy ér. Jó reggelt! Jó reggelt, de tegnap interneten nem lehetett önöket fogni, ezért mérsékelten tudok a tegnapról. Igen, de a SoundCloudon tartok tőle hogy fent van. Ö, igen. igen. Jó reggelt. János, miért apsolt? Jó reggelt. Talán volt rá okom. Jó reggat! Jó reggat, csak azt szeretném megkérdezni, hogy van orvos a közelbe? Nincs. Jó reggat! Jó reggat, kívánok a befelelőt! Elnézést! Akinek a hangja annyira jellegzetes, mint az öné, és egy nap egyszer telefonált, az ne reménykedjen, hogy még egyszer tud telefonálni, vagy csináljon valami mást. Biszeken még inkább így. A vélem, élünk, a királyi... Elnézést, ha gúnyolódásnak tűnt volna, amit tettem. Nincs egy aszisztens a stúdióban véletlenül. Miért segítségre van szüksége? A mostani betelefonálók szerint a probléma oka én vagyok. Én! Na Jó réget. Többi nem nézlek. Hát aztán. Had nem mondjam azt, amit általában ilyenkor szoktam mondani. De most eszembe jutott, hogy Szolárdomokos elfelejtett tegnap visszahívni. Jó reggelt! Jó reggelt, Széla úr! A probléma oka nem ön, nem meg szórakozom, abban ne hagyja, köszi. Hát két eseké. Jó reggelt! Mi Nem szól, vagy mi van, vagy megnyomszal, vagy én nyomjam meg? Nem, nem, jó. Nem Szól, vagy mi van, vagy megnyomszal, vagy én nyomjam meg? De mi vagyunk, ugye? Emberek! A férjembe, halló. Halló. Ébresztő. Emberek, ébresztő, Azért! Halló? Azért! Halló Azért! Azért! Azért! Azért! Azért! Azért! Azért! Azért! Azért! Azért! Azért! Jó reggel. Jó reggelt! Ön egy fiola. Alok. Én fiala vagyok. A nevemben nem fog szórakozni, azt tudj. Jó reggel. Jó reggelt kívánok! Nem önbe van uram, szerintem a hiba hanem a rendszerbe. <gül> Melyik rendszerben a sok közül? A rendszerbe, amit az Orbán 30 év óta csinál ezt a borra? Ez nem Orbán Viktor problémája. Jó reggelt. Jó reggat. Sajnos ilyen a hangommal. Én ezt értem, de nem a hangjával van probléma a szonyom, hanem azzal, hogy egy kör, egy menet. Tehát ma már hallotta a hangját, így aztán ma többet nem fog beszélni. Kétszer is meg kell, hogy gondolja azt, hogy amikor fölhív, mit mond. Megértését köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szerkesztő Fábián Sándor vagyok. Én megtiszteltetésnek veszem azt, hogy én önt ismerő a barátomnak tekintem. De ennél mert hát... nem vagyunk barátok. Én önnek egy műsort készítek, ön ezt a műsort figyeli. Mi nem vagyunk barátok. Jó reggelt! Halló? Jó reggelt! A kejfájai Ez az. Hát én azt mondanám, hogy ezek az emberek borzalmasan szemetek. De ezek az emberek, ezek mi vagyunk? Meg hát azért abban gondoljon bele, hogy ennek a mai hát. műsornak volt egy felvezetése. Azt, hogy ők kerültek túlsúlyba, az önmagáért beszél. Igen. Hát akkor meg... Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Halló. Mire vár? Jó reggelt, Halló. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem vagyok zsebkendő. Van sajátom egyébként. Nem tudom, ismerik-e a viccet, hogy... Két rendőr ül egymás mellett. Így. És az egyik nagyon szívja az orrát, és a másik azt... Kérdezi tőle, hogy ne arra, ugye nincs ebben kendő, mire azt mondja az a rendőr, aki szívja az urat, van, de nem adom a kölcsönt. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, fiatal úr! Jó reggelt! Szeretném azt önnek mondani, hogy annak teljesen igaza van, hogy mi is benne vagyunk ebbe a történetbe, de azért az, hogy mi benne vagyunk a történetbe, és valaki hatalmával visszaél, az nem ugyanaz. Ez rendben van, de ez egy műsor. Ebben a műsorban mindenkinek rendelkezésre áll a tér, hogy elmondja a gondolatait, amit ön most csinál, az hárítás, amivel az ígégy adt a világán semmit nem ér el. Jó reggelt kívánok! Amivel az ígégy a világán semmit nem ér el. Halló. Jó reggelt! Üdvözlöm! lelkem! Hát ezért mély vált ez az ország, hát ez, hát ez borzasztó, hát megölték a szívünket, lelkünket, nem merünk, nem merünk megszólalni az igazság mellett. Hát nem tudom, ez költői kérdés, szerintem megmerünk szólalni, de ennél konkrétabbat is lehet mondani. Hát itt, itt ma a két témát is ajánlottam, kétségbeesésemben bedobtam a kórós videót, ami azért lásságban egy kicsit ilyen izé volt, menekülő útmondván, hogy legyen másról is szó, de aztán már semmi más nem volt itt, mint egy ilyen langyos lincs hangulat, pedig hát ha lincs hangulat, az legyen kemény. Jó reggelt. Uram! Ma április érse jól? Nem, ma június 20 a hallom? van. Nem, június 9 van. Nem hallom. Hát arról nem tettek a süket. Viszont hallásra. Igen. Mennyi? 30, Mi 30 Mi mennyi? Csak szeretném önöket visszaemlékeztetni, bár ugye nyilvánvaló, hogy nagyon sokan ezt nem nézik folyamatában, ez nem elvárható, csak azt néhányan, akik egyébként folyamatában követték, ne felejtsék el, hogy honnan indultunk. Pontosan oda honnan indultam. És majd azt is definiálják önmaguk számára, nekem nem, nem tartok rá igényt, hogy hova érkeztünk. Ma a Kejfejancsi a két végállomása között ezt az utat tette meg. Jó reggelt, lehet? Sóhajtok, mert egy olyan műsorba kapcsolódsz bele, amit hát most le kéne írni, de inkább eltekintenék tőle, úgyhogy semmi más megoldást nem tudok választani, mint hogy konkrétumokat kérdezek, mert hogy egyébként, ha nem hallgattad, akkor jó, ha felmentelek téged az alul a hangulat elul, ami ebben az új, műsorban már eluralkodott. Nem gondolod de azt, hogy tévedtél, ami az amerikai jelenséget illeti, amiben azt mondtad, hogy ez majd el fog halni, vagy én tévedek, mert az, ami most van, ez már a végjáték. Nemes Gábor van a vonalban. Ön már mi fog elhalni? Hát, ami a, a, a, tilt, ami a tiltakozást, illetve, igen, te, te kerek het, erről beszéltem. Hát összes erre nem emlékszem, én a, a gondolatom lényeg inkább az volt, hogy úgy tűnik, hogy Trump ezen a, ezen a, ezen a téren pszichológiailag már tömegszilöljöljöljölt pszichológiai elszámolta számolta magát, és rossz lóra tett. Tehát én úgy érzem, hogy itt. Ha megérdemelnétek, az ellenkezőjét mondtad volna. Tehát a múlt héten legalábbis valaki hát felerősítse meg, mint hogyha a múlt héten arról lett volna szó, hogy ez itt elhaló félben van, és az, ami társadalmi tiltakozásképpen van, annak a jelentőségét nem lehet túl értékeli, de ha rosszul hát emlékszem, akkor... Így ebben a formában biztos nem mondtam. Az egy más dolog, hogy természetesen én hát én pont azt mondtam, hogy, hogy ennek ez egy nagyon messziről indult folyamat, hogy tulajdonképpen arról van szó, és az az egésznek az alapja, hogy Amerika még nem nézett szembe a mai napig igazából azzal, hogy hát ott volt egy nagyon komoly rabszolgaság, nem csak úgy sporadikusan, hanem arra épült, az ország fele a rabszolgaságra épült. És ezt ugyan felszámolták, de hát... Egy polgár nagyon véres, egy szörnyen véres polgárháborúban, vagy annak eredményeképpen. Tehát a polgárháborút megnyerte az észak, a rabszolgákat felszabadították, és ennyi. Tehát nem történt meg egy, egy olyan társadalmi megtisztulás, egy olyan szembenézés, és pont azt fejtegettem, hogy még az 50-es években kezdődött tulajdonképpen az, ami, ami egy ilyen polgárjogi mozgalom, ...nak a a csírája, és ami, ami aztán eredményeket is ért el, és én azt mondtam, hogy pont az, az a tény, hogy Barack Obama egy sötétbőr, egy fekete, vagy legalábbis félig fekete elnök Kelet-Amerikának, ezzel nem változott meg ez az alap, ez, ez, ez igen, ez egy, ez egy nagyon jelentős mérföldkő, de azért az alap problémát nem oldották meg. Na most az, hogy a konkrét tüntetésekből mi lesz, vagy mi nem lesz, azt Azért nem lehet tudni, mert ezek ugye nagyon fontosak, de azért ez csak ez egyik szegmens, ez, ez a mai válság. Tehát azért amerikai is vagy kicsit olyan, mert ugye ez egy média, erősen média ország, hogy mind, mindig a, a egy fő téma van, és akkor az minden egyebet elfejt. Tehát azért ott van mögötte a koronavírus, ott van mögötte a munkanélküliség, ott vannak mögötte a rostdövezetek, tehát vannak azért egyéb konfliktusok is, ez most az előtérbe került, ezen a héten vagy a múlt héten ez volt a legfontosabb, és az is lehet egyébként, hogy ez végül is ez lesz az a bizonyos csepp, amelyik majd a Trump poharát, vagy a Trump ellenes érzelmek poharát teljesen betölti, de önmagában ez a dolog tehát nem, nem ezen, ha megbukik Trump, nem ez ettől fog megbukni, hanem ez az egyik eleme lehet ennek. Az, hogy ahogy mi lesz a, a magukkal, a konkrét tüntetésekkel, ez egy, ez egy nehéz ügy, mert azt azért mindig elfelejtjük, hogy, hogy Amerika az, azért az nem, nem egy ország nálunk, ugye van, beszélünk Magyarországról, de Amerika az New York is, meg Kalifornia is, meg a Közép nyugat is, és ezek, ezek ég és föld politikailag is, társadalmilag is, pszichológiailag is. Tehát itt nagyon sokféle erő működik. Inkább ami, ami érdekes, itt mindig én igyekszem, amikor mondok valamit, és lehet, hogy, hogy mondtam valamit, én nem emlékszem rá őszintén szóval, de igyekszem mindig az ilyen napi dolgokat egy picit elkerülni, mert, mert amik fontos, fontosak, azok a trendek. Például a demográfiai trendek. Például az a demográfiai trend, hogy a, ez a fehér Uh, ugye protestáns uh, fehér Amerika ez kisebbségbe szorult. Ezek demográfiai trendek. Tehát ma már, ma már olyan államok, amelyek az ember nem gondolod, Texas, amelyik ugye a, a, a politikailag beszélünk róla, akkor ugye az az a mély, mély dél az, az amelyik ugye a klasszikus, ha úgy tetszik, konzervatív fehér többség van, hát demográfiailag a fehérek kisebbségben vannak már. Tehát a latinok és a feketék, az ázsiaiak is ott vannak. Ezek ma már, ma már demográfiai többségben, most, most lendül át az egész ezen, és ezt látni kell. Tehát tulajdonképpen ha, ha most ilyen nagy ívet húzok, akkor a, a Trump jelenség az tulajdonképpen ennek a ennek a fehér megijedt és egy kicsit radikalizálódott középosztálynak az utolsó kétségbeeset esett mert fölismerte, hogy, hogy az idő elszállt el fölötte, hogy, hogy, hogy itt új demográfiai többségek jelennek meg, és ebben már azt a fajta politikát, amely például a rabszolgaság és a fehér szupremácia... A fehér De az Obama mégsem egy afroamerikai követte, hanem a Trump... Hát igen, mert az inga kilengett, mert, mert ez a fejér középosztály borosztan megijedett a jelenséget. Azt mondta, hogy na hát azért ez már azért mégsem. De hát egyébként valószínűleg ez is az egyik ö, a szempont volt. A másik szempont az, hogy a Trump nem megnyerte a választást, hanem Clinton veszette el. Egyébként úgy veszette el, hogy... Mindig is szokatlan. Hogy igen, de úgy veszette el, azért azt tegyük hozzá, mert az ez Amerika, hogy közben többségben volt. Tehát több mint két millió, majdnem három millióan azt többen szabadtak rá, mint, mint Trumpra. Tehát csak hát ott a Oké, okay. és ha a Clinton nyer, akkor ez most nincs? Ez a, a, a, a rasszizmus oldala a dolognak, ez természetesen mindig volt, tehát ez, ez, ez, ne, ez nem a Trump teremtette, ez kétségtelen, tehát valószínűleg lett volna. Az más kérdés, hogy Trump az egész politikája arra, arra irányult, hogy megoszta az országot, hogy feszültséget keltsen, hogy konfliktusokat kell hogy botrányokat csináljon, és hogy a mai botrány lehetően... Ez el volt döntve, az... Gábor? Mi van eldöntve? Ez, a, amit a Trump kapcsán mondasz. Ez a személyből adódik, mert hogy korábban is ilyen volt, vagy pedig ez egy think tank műhelynek az eredménye, amelyet sikerült a Trumpal megosztani, aki ezt aztán bűszenű művelte is. Ezt, ezt nem tudom. De azt tudom, hogy megvolt rá a társadalmi igény. Tehát ő, egy, ő egy olyan társadalmi igényt testesített meg, egy, egy, egy radikálizálódott fehér és lecsúszóban lévő és, és vezető szerepét elvesztő rétegnek az igényét, amely amely létező, és amelyre, amelyre a Clinton vagy a demokraták nem tudtak választani. Uh, talán egy igazán értelmes kérdése futja már csak a mai energiámból, ami nem azt jelenti, hogy itt abba kell hagyni. Uh, Durandeli Péter arról beszélt, hogy ami Magyarország és más országok közötti különbség, és erre gyakran felhívja a figyelmet, ez az intézményrendszernek a működése, annak a stabilitása, annak a szakmaisága. Na most... Uh, Uh, úgy tűnik, mintha, mert ugye arról volt szó, hogy ez nálunk volt A-típusú és külföldön pedig B-típusú. Na most úgy tűnik, mintha e tekintetben is, nem mintha felzárkózd Amerika hozzánk, de hogy elindul egy olyan úton, ahol az intézményrendszerbe vetett hit nem tud olyan sziklaszilárd lenni, mint amilyen korábban, mert az rendszernek is ezt a szakmai működését, a politika, ha sokkal kevésbé, sokkal lassabban de szintén elkezdi erodálni és megenni, mint nálunk. Én azt hiszem, hogy ugyan kapcsolatban vannak, de nem azonosak az intézményrendszer és a politikai ellensúlyok és a Jó, még egy dolog, amit én elfelejtettem ehhez hozzátenni, hogy volt egy dokumentum műsor az OBAMával, amiben pont arról beszélt, hogy a demokráciába illetőleg az ebbe az intézményben rendszerbe vetett hit az ő nyolc év alatt hogyan rendült meg, és ha ő mindent elkövetett, számos hibát vétett, de valójában egy olyan folyamat sodort el, amely folyamat alapvetően arról szólt, hogy az a demokrácia amelynek a hazája lett vagy volt Amerika arra ebben a formában az amerikai nép nem tart igényt és ez egy egészen hihetetlenül érdekes okfejtés volt, természetesen egy folyam volt más megnyilatkozók egészítették ki ezt, ahogy egyébként az OMAVA a, a jó akaratával ellentétes eredményt elérve kellett, hogy ne demokrata elnöknek át a stafétabotot, és, és amelyben ő megértette az amerikai népet, kereste a maga tevékenységében azokat a pontokat, amelyeket tett. beleértve, hogy adott esetben egy olyan folyamat gázolta el, amely folyamatnak ő csak része volt, és nem kiváltója. Igen, hát lehet elnökökre koncentrálva és politikai és politikusi teljesítményre koncentrálva elemezni a dolgot. Bár akkor azt hiszem a, a töréspont tulajdonképpen az inkább régen elnök volt, ahol elindult az a fajta társadalmi változás, az a fajta kapitalizmus modell, amely a második a világháború utáni jóléti modellt a, a szocialista konkurenciával versengő jóléti modellt hát fölváltotta. És ez az, ami, ahol tényleg olyan dolgok történtek, és persze most ostoroszatja magát Obama, és biztos igaza is van, csak itt olyan társadalmi és gazdasági folyamatok játszottak le, amelyek, amelyek gyakorlatilag bármifajta politikai ráhatást, hát legalábbis kétségesítettek volna, tehát a nagy, a nagy baj az Amerikában, hogy az, hogy az amerikai állam állom, az ugye haldoklik, vagy már meg is halt. Az amerikai állom az, hogy ö, bárkiből bármi lehet, ö, ö, ott van mindenkinek a tartsajában a marsalbot, bemész, és jó ötleted van, és, és, és boldogulsz. Aki dolgozik, aki ügyes, aki, aki igyekszik, az, do, az boldogul. Van egyfajta társadalmi mobilitás, a szegényből is lehet gazdag. Ez az amerikai álom, ezért, ezért mentek oda milliók a világ minden részér. És ez, ez, ez az álom, ez ma már nem él, mert elindultak olyan társadalmi és gazdasági folyamatok, amelyek lehetetlenítették a mobilitást. Tehát nem igaz az, hogy ma már mindenkinek azonos esélyei vannak. Nem igaz az, hogy, hogy mindenki kikátszálódhat a mély szegénységből, ha ott van. Nem igaz az, hogy... A, aki érvényesül, az azért érvényesül, mert van mert valami plusz tud. Itt most már tényleg egy olyan, olyan fajta polarizáció, gazdasági társadalmi polarizáció lépett be, ahol, ahol már ezek a, a korábbi elméletek, korábbi eszmék és korábbi vágyak már nem, nem működnek. És ezt ismerték föl, a, a társadalom egyszerűen elveszette, ha úgy tetszik, a nem az intézményekbe vetett hitét, hanem a saját jövőjébe vetett hitét, tehát ezt, ezt aztán az intézményekre vetített. Ja, de mi ennek a következménye? Hát, vagy, vagy változtatni kell ezen az alapproblémán, vagy, vagy, hát például a, az egyenlőtlenségnek ez az elképesztő mértékén, és, és ennek elképesztő destruktív hatásán. Szóval az egy dolog, hogy ha azt mondod, hogy hogy mindenki szegény, de tisztes szegénységben megélek, és egy más dolog az, amikor, amikor arról van szó, hogy, hogy, hogy, le, hogy úgy csúszol le, hogy, hogy esélyed sincs. Valaha Amerikában, ha neked munkád volt, akkor te egy viszonylag jó szinten megéltél. Ma ez egyáltalán nem biztos. Ma hogy van munkád, és mégis nyomorok. Nem, nem jelenti azt, hogy, hogy ezzel kimásztál, és, és fölkapaszkodtál az, az amerikai Siker emberek közé. Tehát a másik az, hogy egy olyan országban olyan iszonyatos méretű gazdaság. Tehát gondold meg a, a, az első 1%-nak, most nem emlékszem, sajnos a számokra egyre rosszabb vagyok ebbe, de az első 1%-nak a, a, a gazdagsága az, az valahol az alsó 50-nel e, egyenlő. Tehát itt, itt, már ezek, itt, itt már nehéz arról beszélni, hogy hogy na jó, hát csak, csak oda kell figyelni, van egy jó ötleted, és megvalósítod, és akkor majd kitörsz. Nem törsz. Jó, én csak azt tudom, én nem vagyok egy amerikai szakember, hogy még mielőtt ez a konkrét történet lett volna, azért ilyen mértékben, ilyen mértékben ostorozva az intézményrendszer és az amerikai demokrácia modellnek a betegségeit nem hallottam. Tehát ez most hirtelen egy olyan akcelerátor lett ennek a fekete embernek a halála, amely azért engem elgondolkodott a tekintetben, hogy mindaz, ami itt most el lett mondva, az korábban ugyanilyen hangsúly. Új, ami De hát, ő, elfeledett azt, hogy hát legutóbb 80-ban volt a, é, éget égett Los Angeles. Tehát, De kell valaminek ahhoz, hogy az ember egyébként nem, a problémát érzékel. Ilyen, ennél ilyenek. Én ennél ilyenek. 68 is volt. Az, az, Jö, de amiről te az beszélsz, az, az, az nem arról szól, hogy ez nem volt, hanem arról szól, hogy az, amiről te beszélsz, az akkor se volt megoldva, és van. most sincs megoldva, ez óriási különbség. Van. Nem arról van szó, hogy közben megletoldva, de közben valaki elbaltázta, hanem arról van szó, hogy ezt se oldották meg, de eljöttek azok a csúcspontok, amelyek egyébként utcai zavargásokba torkoltak. Így van, ezért csak annyit akarok mondani, hogy ez a típusú robbanás, ez, ez időről időre előjön, tényleg valóban azért, mit mondott, mert, mert a probléma nem oldódott meg. De ennyiben ez nem egy olyan, olyan ö, fene új dolog. Ami új az az, az hogy, hogy, hogy egy, milyen elnök van... Aki hát aki látszólag ebben egyáltalán nem törődik, illetőleg aki a poroltáson kívül mással nem nagyon foglalkozik. Vagy legalábbis hát, nem lehet tudni róla. Szerintem még ott a poroltás érdekében simán meg lenne egy, egy, egy, egy állandósult... Ö, ö, Konfliktussal is, hogyha ez őt a megválasztásához segíti. Őnek egyetlen egy maximalizálandó függvénye van, hogy őt választják meg. Ennek érdekében az el legelképesztőbb dolgokat. Na most itt, itt van valóban az, hogy, hogy amikor már az intézményekről beszélünk, hogy hát van egy olyan elnök, aki nem hogy a társadalomnak nem kell az intézmények, a, aki maga az intézményeket nem veszik. Ő csak komolyan. az a kérdés, hogy maga a republikánus párt is nem tűnik el e, mögőle, független attól, hogy néhány republikánus az elmúlt időben megszűnt, mondván, hogy a Trump maga egy jelenség és maga egy párt, e, amelynek a gyökerei egyáltalán nem felelhetőek a republikánusok között, csak éppen most ott szerepel, mint valami ligában. Igen, csak az a, az a nagy baj, hogy a Trumpnak úgy látszik sikerült a pártot bedarálnia. Tehát Igaz, hogy most egy csomóan, hát egy csomóan, néhányan köztük ugye Bush elnök, meg, meg a volt külügyminisztere, meg, meg katonái vezetők, ugye a nézve Oké, ebben neked valószínűleg Igazad van, de az a kérdés, hogy a, a Trump az egy oké, vagy egy következmény, és én azt érzékelem, vagy valami azt sugja bennem, hogy a Trump nem ok, hanem következmény. Persze, következmény, de annyiban ok, de a, a republikánus pártot, amely, hát ez korábban el, elkezdődött a... A, hát a republikánus kárt álmokfutása már, már elkezdődött, amikor a Tea Party ö, mozgalom elindult, amikor egészen furcsa figurák, és lehetetlen az amerikai politikában ismeretlen szintű és színvonalú emberek, hölgyek és, és urak kerültek az elképesztő ötletekkel a felszínre, és, és elkezdtek egy frontális támadást, a, a, demokra, a demokraták, de sajnos nem csak a demokrata párt, hanem az egész amerikai, addigi amerikai, hát politikai, kultúra és rendszer ellen. Jö, de azt kérdezem tőled, Gábor, hogy látunk-e vagy vizina, vizionálunk egy kvázi központot, ahol az egészet kontrollálják, sőt, adott esetben irányítják, függetlenül attól, hogy kifelé ez a zűrzavar látszatát kelti. Mert nekem néha az az érzésem, hogy ilyen létezik, még akkor is, hogyha ez borzalmas. Igen, Hát most azért itt nagyon-nagyon a, a háttérhatalom, meg a nem tudom milyen hát dolgok... De feltétlen háttérhatalom, hát ez, ez, ez semmi más, mint ahogy az elmúlt időben fejlett demokráciák működtek. Igen, de tehát nem, nem, csak nem háttér, tehát mi azt felejtük el, volt de egy Gingrich nevű, nevű politikus, ö, aki, aki még mindig egyébként ö, politizál, tehát még, még mindig létezik, aki aki tulajdonképpen ezt a frontális támadást, tehát az amerikai ö, politika konszenzusának fölmondását, ezt, ö, ezt teljes mértékben ö, vitte, és ezzel sikeres is volt. Hosszú ideig sikeres is volt, és, és pont a törvényhozásban sikerült ö, olyan viszonyokat teremteni, amelyeket, ma, amelyeknek ma a hátulütőjét látjuk, hogy gyakorlatilag a süketek párbeszéde folyik, tehát lényegében megszűnt az a fajta, politikai kormányzás, politikai konszenzus, amely a két nagy pártot azért mégiscsak arra összönössz, hogy bizonyos kérdésekben, miközben áldázó harcolnak egymás ellen a hatalmi posztokért, legyen ez szenátusi poszt, vagy legyen ez egy elnöki poszt, de azért bizonyos dolgokban megállapodnak, megegyeznek, nem ellenségként, hanem konkurensként fogják föl egymást, ahol van átjárás a pártok között, ahol van, van kommunikáció a pártok között, vannak megállapodások a pártok között ahol nem ö, ö, a győztes mindent visz, és, és nem egy ilyen nulla összegű játszma az egész politika. Na most, ez sajnos már Trump előtt elkezdődött, és a republikánus párt sajnos már Trump előtt erre az ösvényre lépett, Trump ennek a totális kiteljesedése, és teljes szépségében itt van. Más kérdés, hogy most már egy csomó republikánus felismerte, hogy hát ez azért borzasztó, mert Ma odáig jutottak, hogyha Trump bukik, akkor ők is buknak, mert, mert teljesen bedarálódtak, teljesen azonosultak vele, képtelenek bármifajta ö, kritikára. Trump idején nincs kritika, Trump az, az, az ennyiben, ő egy totalitárius politikusa úgy teszik, ha te bármibe kritizálod, akkor te egy ellenség vagy, akit meg kell semmisíteni. Tehát, Ezzel együtt az összes elemet nem lehet kicserélni az asztalon, tehát ahhoz egy az amerikai, új szisztémát kell feltalálni, az meg azért ennél bonyolultabb. Persze, és azért, azért, az, azért az amerikai társadalomnak az öngyógyító képessége még mindig igen jelentős. Tabban hát, most éppen keveset érzékelek, de ez vajon ebbre a lendü novemberi elnök választásra hogyan alhat ki? Ezt lehet-e látni? Nem akarok jósolni, de hát már, maga az a tény, már maga az a tény, hogy Trump úgy nézett ki, hogy, hogy, hogy, hogy tutiba viszi az egész elnökválasztást. A gazdaság viszonylag, már a gazdaság abból a szempontból, ahogy ő ezt föl fogja visz. A tős, Ma szárnyalt, minden rendben volt, tulajdonképpen amit ő megígért a saját pártjának hatalmi pozíciók elfoglalása bizonyos ö, ö, bizonyos rendszer szintű változtatások. Az, az bekövetkezett, igaz, hogy az égvilágon semmi értelmeset nem csinál, tehát ö, se a gazdaság, se a politika, se semmilyen szempontjából, de ez, ez érdektelennek tűnt. Most mindent felülírt először ugye, a koronavírus válság, és utána ez a ö, mostani ö, a rasszizmus elleni ö, elemi felháborodás, amely két dolog azonban összefügg szerintem. Tehát, ha, ha nem lenne ez a háttere, ha nem, lenne, ha nem lihegne ott 40 millió munkanélküli, ha nem az történne, hogy a feketék között a koronavírus sokkal súlyosabban pusztít, ha, ha nem ők veszítenék el először a munkájukat, akkor ugyanezek a egyébként borzasztó események, vagy ugyanez az esemény egészen más hatást váltott ki, vagy nem váltott volna ki akkor a hatást. Az ember sohasem tudja, hogy mi az a szikra, amely begyújt valamit, általában nem, nem a legjellemző. Már úgy értem, hogy a, a, a helyzete nem a legjellemzőbb dolog az, ami, ami Mert akkor már sokkal jellemzőbb az, hogy a, a statisztika, hát hogy, hogy hány, hány fekete e, gyanúsított hal meg rendőrségi letartóztatás alatt évtizedek óta. E, nem egy ember, hanem Ezrek, hogy ö, hogy néznek ki amerikai börtönök, hogy ö, ö, milyen esélyed van ö, feketeként a bíróság előtt, ö, megint statisztikailag. Ezek sokkal borzasztóbb dolgok, mert, mert egyes eseteket mindig meg lehet magyarázni, meg egyes esetek mindig bonyolultak, összetettek, ott az sohasem úgy, úgy van mindig, ahogy az egyik vagy a másik fél mondja, de a statisztikával nem lehet vitatkozni. Köszönöm szépen a rendelkezésre nem volt túl vidám beszélgetés, de az egész műsor nem volt. Szia Gábor, köszönöm szépen. Yeah. Óhaj, sohaj, parasz. 061877, 0877, elnézést, integetni és Ma a 2020. június 9-e ked van. Félre a vagyok, Jó, még egy Jó, akkor elköszönhetek? Mert hogy 9 óra 3 perc van, leközelebb 9 óra 12-kor köszönhetnék el, akkor elköszönök. Döröpont, kukat, gmail.com, ha írni akarnának. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, ez egy nagyon kísérleti műsor volt. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap 7 óra után 4-1-8 előtt fogunk találkozni. A mai műsort megismételni lehetetlen, de nem is hiszem, hogy erre igény volna, vagy nem hiszem, hogy ez szerencsés lenne. 061877, 0877. Először. 0687 087 másodszor. Jó is 0877. Senki többet. Pa pa pa ra pa pa pa I'll say bye Bye bye Bye bye Bye bye Bye bye Bye bye